Velkommen til virkelighed.dk. Jeg hedder Christian Magnevig, og med mig har jeg... Øh, Lars Pedersen. Lars, du, øh, du ser sådan meget entusiastisk ud i dag. Ja, fordi øh, ved du hvad, kan du huske, jeg var her for et par podcast siden? Jeg kan godt huske det. Og der havde vi brok-tema. Du var, du var meget sur dengang. Og det kom lidt bag på mig faktisk. Jeg havde egentlig regnet med, at det var dig, der ligesom ville være mest øh, vrissen. Men øh, når jeg nu hører det igen, så kan jeg jo godt høre, at øh, jeg har haft en forfærdelig masse brok, der har sig op. Ja. Øh, og jeg, jeg lød ikke særlig sympatisk, det må, jeg må jo være ærlig at sige det. Altså, det, det. jeg var et værre brok rod. Ja. Og der gik kul på, på en byld, og ja. så efterfølgende, så sendte jeg dig på ferie. Ja, og så har jeg været mere mild øh, efterfølgende, jo, altså, og, og ligesom fået, fået lejlighed til at tænke over, øh, over tilværelsens øh, lyse sider. Jamen, øh, det er godt, Lars. Ja. Og øh, du er så også øh, sådan meget anbefalesværdiget. Øh, det gør jeg også, nemlig, ja. ja. Øhm, og... Altså, hvis jeg skulle ud og købe mennesker, sådan ja. noget, hen i, i Humans også, eller sådan noget, altså så, ja. så, så, så ville jeg gå hen i Lars-sektionen. Vil du det? Ja, og kigge i, i rodekassen. Okay. Og, ja. okay. Ja. Jamen, det er jeg sgu glad for. Men altså, vi danser jo lidt om den varme grød jo men jeg ved, hvor du vil hen. Ja, men det er jo fordi, at øh, i modsætning til, til sidst, vi var sammen hvor, hvor vi brokkede os over alt muligt, så i dag så vil vi gerne... Øh, Anbefaling til Ja, simpelthen. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Christian, til at begynde med. Dåsen her, er den halvt eller halvt tom? Den er... Jeg sidder med en øldås, skal jeg lige sige til lytterne. Jeg gætter på, den er halvt Den er halvt fyldt, og det er nemlig den rigtige attitude. Yes, yes. Jamen, øh, nem, så, så, så er jeg jo også glad. Det, øh, lige præcis. Det, lige præcis. det, det er godt. Øh, men inden øh, vi bliver alt for glade, øh, så skal vi lige ja. have lidt, øh, lidt lytterpost. Ja, vi skal altså. Thomas Hansen har, har skrevet til os, og han har skrevet ind på øh, postsnabelagvirkelighed.dk. Han skriver, kære Christian og Lars, når man lytter til jeres podcast, så hører man af til den karakteristiske lyd af en dåse, der åbnes. Jeg forestiller mig, at I drikker øl. Jeg synes, det kunne være spændende med et indslag eller en podcast om øl. Hvilke øl drikker I? Kig øl på flaske, dåse eller fadøl. Hvad er jeres holdning til de mange øl fra mikrobryggerier, der er kommet i handel de seneste år? Og er de mange lokale øl et af højdepunkterne ved Udkants Danmark, eller er de overvurderet? Er der nogen forskel på ølkulturen i Udkants Danmark og Aarhus, eller handler det blot om at drikke til man vælter, uanset hvor man befinder sig? Tak for en fremragende podcast, og det er så med venlig hilsen fra, fra Thomas. Ja, øh, og, og tak til øh, Thomas for, for mail, først kan man sige. Ja. Jamen, jeg ved ikke, det er, en, det, er lang, det er jo en lang smør. Vi drikker øl, det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Ja, yes, yes. Og vi, øh, lige nu drikker vi en dejlig uh, Graftenwalder. Det Graftenvalder, er en, ja. øh, en tysk øl. Uh, det er mig, der har købt den. Ja. Du køber ikke selv der ved jeg. Det gør jeg ikke. Øh, altså, jeg, jeg, jeg plejer at købe den anden, øh, som de også har i Little, som hedder Noble, Noble Liner, eller sådan et eller andet, ja. i den stil. Øh, jeg, jeg er kommet ind i et, et, et økonomisk uværd, så lige for tiden drikker jeg øh, flaskeøl. Øh, men, men normalt ville jeg nok foretrække, øh, øh, altså allerhelst fadøl jo, men, altså, men, men også gerne dåseøl, ikke også? Ja. Øhm, jamen jeg ved ikke mikrobryggerier. Jeg ved, du har det ikke så godt med specialøl. Nej, jeg har det. Altså i gamle lag, du kunne få Carlsberg Tuborg. Ja. ja. Og så hvis du boede i Aarhus, så kunne du få Sears, og ja. hvis du boede i Randers, så kunne du få tor. Og hvis du boede på Fyn, så kunne du få Albani og sådan noget. Øh, nu kan du få øl fra, fra hele verden, og det synes jeg er dejligt. Jeg, jeg kan ja. troligt godt lide tjekkisk øl, ja. jeg kan godt lide tysk øl, jeg kan også godt lide noget engelsk øl. Øh. Men så kom alle de der mikrobryggerier, og det er jo simpelthen folk rundt omkring øh, i udkantsdanmark, øh, som ikke kan passe deres ordentlige arbejde, og, og så finder de ud af, at de, de, de kan hælde noget gær op i deres badekar, og så, så ja. kan de sælge det for 50 kroner flasken af det, det sprøjt, det ender med, ja. at være. Ej, mikrobrøger, yep. jeg, jeg er ikke glad for det. Jeg vil ikke anbefale det øh, no. som en generel betragtning. Jeg er sikker på, at der er perler imellem det. Er, det er en generel betragtning, fordi så vidt jeg husker, den der blev kåret som øh, Danmarks bedste øl, det var den der æle nummer 16 ja. øh, fra, hvad, hvad hedder den? Det er, Kasper Vinding øh, Bryggeri. Det, det er nej. ikke Kasper Vinding det er refs Winding refs, refs Bryggeri ja. på Fyn, ja. ja. Og nu har jeg jo øh, undercover-kontakter i det fynske, og det er jo øh, det bryggeri, der har eksisteret i mange generationer. Yeah. Altså det, som jeg oponerer lidt mod, det, det er de der folk, øh, som har, har købt en anden bog øh, over internettet med, hvordan de brygger, øh, brygger øl, og så, så lige pludselig så, så er de bare eksperter, og det, det skal så gå ud over os illem 16 det, det, er nok, det er nok min favoritøl vil jeg tro den er, jeg, altså man kan jo ikke, man kan ikke sidde og tyller den vel altså, men, men det den kan man er, sagtens synes jeg Jeg synes den lyder godt ned den det, har en, så det, det klipper vi ud man kan sagtens sidde og tyller den okay. øh, det, er, det er en udbredt tyllerøl altså men, men øh, jeg, jeg kan lide den i hvert fald så havde jeg også en øh, jeg havde lige en periode hvor jeg drak meget øh, Samuel Smith deres øh, pale ale Ja. Æh, var jeg meget glad for Æh, jeg, jeg, jeg kan godt lide, altså jeg, det er en India Pale øh, en. nej, de havde en der bare de har også en India Pale ale, men de har en der bare hedder Pale Ale også øh, yes. som man, øh, og, og den eneste grund til at dræk den det var fordi det, det var Inspector Morse's yndlingsøl øh, ja, fair nok men den var god, meget meget bitter men, men, øh, men meget god men øh, jeg, jeg, er ikke, jeg, har, det simpelthen, jeg har ikke råd til at være kredsen øh, med øl så, så jeg køber det der på tilbud lige øh, pt det, det er der, hvor man taler om, at man er nødt til at prioritere og sådan simpelthen, noget. Ja. Simpelthen, ja. For jeg kan jo se, at du har helt mit tøj på, Lars. så nyt tøj, det, tøj. Det, det, det er der råd til. Ja, ja. Men, men det der, det er, altså. Man skal jo se godt ud. Ja, det skal man. Ja. Det skal man. Øhm, jo, men æ, Thomas, æ, tak for post. Og ja. øh, for lige at vende tilbage til, til et af uh, underspørgsmålene, så fadøl. Fadøl, det er mega godt. Det... Fadøl er mega godt. Ja. Jeg, jeg, og jeg kan sige, når jeg drikker fadøl... Øh, nu skal jeg, det, skal jo ikke, det er jo ikke, fordi det skal være reklame eller sådan noget. Men, men altså, det, når jeg drikker fadøl, så sker det på en øh, irsk pop, der ligger inde i Midtbyen. Øh, Aarhus Midtby, som hedder Tirnannup. Og det, øh, altså, det er sådan en pop, du kan, du kan anbefale? Ja. Det er, det er i hvert fald der, jeg går. ikke, Også Jeg kender ikke så meget til andre popper, men det, det er bare Nej. rent tilfældigt lige der, jeg har havnet. Ja, og det er jo det gode ved dig, Lars. Altså, hvis du først mm. øh, en gang er gået ind på et ja. værtshus øh, ja. ved en tilfældighed, eller ja, har ja. købt øh, et par bukser, øh, øh, så, så, så, så du, du, du er du et loyalt menneske. Jamen, så, jeg, gik du, der, ja. jeg gik derind. Jeg har bestilt en fadel, jeg overlevede, så tænkte jeg, ved du hvad, det, det skulle være at prøve igen. Sådan yes. Så. Men Lars, anbefalinger. Jeg har nævnt ja. det et par gange, og øh, vi, vi er lige nødt til, øh, fordi der, der, er lidt, der er lidt ballade. Øh, ja. Fordi vi har begge to øh, en liste med, med 10 ting med. Og vi er så ikke helt blevet enige om, hvordan den her liste skal forstås, fordi jeg har ja. lavet en liste med, med 10 ja. sådan helt konkrete ting, jeg gerne vil anbefale. Ja. Og hvor måde du havde lavet en liste over sådan 10 lidt mere abstrakte ting, som du bare godt kan lide? Der har været en, lidt en, en miskommunikation i virkelighedsstudierne, fordi at jeg havde opfattet sådan, at vi bare skulle lave en uh, pang-dang til vores uh, brok-podcast, hvor, hvor den eneste regel var, at man bare ikke skulle... Altså, man, vi skulle ikke finde på noget, der var alt for øh, individuelt. Altså, det skulle være noget, andre kunne relatere til på en eller anden måde, ikke også? Og det, det troede jeg, vi skulle igen. Så mine, mine, er, mine punkter er lidt mere generelle, hvor dine måske er sådan noget med ting, man kan anskaffe sig. Men jeg ved ikke... Altså, kan jeg lige... Jeg vil måske lige sige hurtigt også, fordi jeg har også fået lidt, øh, en lille smule lytterpost, nemlig. Øh, og og øh, jeg, vil, jeg vil ikke læse det hele op, fordi der er, der, der er en del, altså. Men jeg vil bare sige... Øh, Æh, Henrik, søde Henrik, som var her i sidste podcast, ja, ja, han er. har nævnt et par ting. Han kan, han, øh, og det, jeg vil fremhæve primært, det er... Altså for det første så siger han, at han godt kan lide os. Det er point til Henrik øh, på den. Ja, Æh, Men så siger han også, at jeg kan godt lide Raider. Kender du... Øh, du kender Raider. Ja, ja. Den hedder Twix nu i gamle hedder Raider. Og det er, og jeg kan huske, fordi det var... Um det var altid med biografreklamerne. Ja. Altså der var Knight og var inde og se En russerøde op i Chicago, øh, og ja. andre gode film på 80'erne der. Ja. Så, øh, ja, før filmen, øh, så var der reklamer, og der var altid en radar-reklamer. Det var sådan, radar, dobbelt, så god. Og det er fordi, der er jo to i den der pakke der. Det, er, um, det er nemlig det. Er, der er to. Det er det, der er det særlige ved Ja. Og så er der sådan noget uh, Kix uh, indeni. Ja, jamen glemmer, jeg, jeg kan godt uh, følge uh, Henrik. Fuldsendig. Jeg har haft en lille, en lille dialog med Henrik om der, uh, fordi den, den hedder som sagt Twix uh, i dag. Jeg, jeg kunne bedre lide Raider. Jeg synes, Raider var, var et væsentligt bedre navn til en, en chokoladebar. Men det skal, ikke, uh, det skal ikke forhindre os i at være positive omkring selve chokoladen. Nej, Dan, det er jo bare emballage. <laughs> det er det. Det, det, det er promoveringen. Ja, okay. Så er der en, en gut, der hedder Nick, han kan godt lide at hoppe i det er, jo, det er jo, hvad det er. Og så øh, Katrine. Katrine, som udbade sig en øh, idolplakat. Øhm, jamen, hun kan egentlig, altså dybest set kan hun godt lide øh, hjælpe som mennesker, ikke også? Buschauffører, folk i supermarkeder, folk, som har øh, overskud til at, at, at, at ligesom hjælpe ja. i dagligdagen. Ja. Jeg kender det fra mig selv. Ja, ved du hvad, kan du huske øh, i gamle dage, der var jo nogle sådan om bag i Aarhus øh, nej. Det var, det var før internettet og sådan noget, okay, ja. og, og det var det fedeste. Og så når folk de skulle beskrive sig selv, øh, og hvad, hvad de godt kunne lide, så var der rigtig mange, som godt kunne lide god mad, øh, og der var en del, der godt kunne lide god vin, og så var der også nogen, der godt kunne lide god musik. ja. Og det er lidt svært at være uenig i de der betragtninger. Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Altså, ja. det, men men altså. Men jo, færre mens... nok, det, det er dejligt at, at møde folk, som er flinke. Ja. Fordi det er ikke alle, der viser overskud i dagligdagen. Altså. Og det, det er bare, så selvfølgelig skal de have et Eller eventuelt, altså en, en skilling, simpelthen. En skilling. Giv dem lønforhold. Ja. Sådan er det. Kan du smile til en kronjord og vinke til en stær, så har du fundet ud af det. Ud af noget, som er meget værd. Det er jo Paul Rikard i. Øh, bakkebunden på, på bakkegrøn. Det er det i hvert fald. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet ud af, som er meget værd, Christian. Det er simpelthen mig, der starter. Det synes jeg. Ja. Men jeg håber, I ligesom er med på konceptet, ikke også? Christian, Christian har nogle konkrete ting, han godt kan lide. Jeg har sådan nogle lidt mere abstrakte Ja, floffige. så, os jeg tror ikke, folk bliver ja. interesseret i, i gentagelse. Der. Ja, jeg vil godt starte med at simpelthen og, og anbefale en af vores konkurrenter. Nå, no, for skal. Ja. ja. Det er en podcast, og ja. det er faktisk helt specifikt, at det er det den podcast, der i sin tid inspirerede mig til at, at få lyst til at, at lave min egen ja. podcast. Ja. Og den hedder DDKK Podcast, og DDKK det står for Den Digitale Kaffeklub. Men gå ind og find den på ddkkpodcast.dk. Det er tre gutter, som oprindeligt kommer fra Holstebro, ja. så de lyder lidt ligesom dig. Jeg kommer fra stor, skal det sige, som ligger 5 kilometer fra Holstebro. Ja, så der er en verden til forskel, men det er en lille verden, øh, ja, der er til forskel. Ja. Ja, øh, men nu øh, bor de i København, og de er akademikere og alt sådan noget. Øh, men, men de har de har snart lavet 100 podcasts. Det i sig selv er... er Hold da op, ja. Er det noget af en bedrift? Det er en bedrift? Hvad er vi på? Nummer 11 eller sådan noget? Ja, øh, ja. det er vi. Øhm, og det er hver 14. dag... Så sidder de her tre gutter, de hedder Dan, Jack og Anders, og så sidder de og så snakker de om, de snakker først om, hvad de har lavet siden sidst, ja. og så snakker de om tre sådan fuldstændig vilkårlige emner inden for populærkulturen. Det kan være tegneserier, det kan være computerspil, det kan være en film, og det er fuldstændig uaktuelt. Altså det, det, det kan godt være et 20 år gammelt computerspil eller en stumfilm, det kan også en sjældent gang imellem være noget nyt. Ja. Og det er virkelig, det er nogle dejlige drenge at, at høre på, specielt hvis du har lyttet til det et par gange, fordi så begynder man at, at kende forskel på yeah. deres temperament yeah. og, og så videre. Og det jeg godt kan lide ved den, det er, at emnet er egentlig ikke så vigtigt. Det, det er mere det der med, at, at der er en god kemi værterne imellem. Yeah. Og det er hyggeligt, og når man som jeg har hørt 96 afsnit, så er det, så er det simpelthen som at få besøg af gamle familiemedlemmer. Ja. Yeah. Så jeg anbefaler det. Tjek det ud. Ddk podcast. Giv den en chance. For kan vi få et link op på, på siden eller noget? Jeg vil meget gerne link. Ja. Så vil jeg også øh, klikke ind og, og høre det nemlig. Christian, øh, kunne du tænke dig at blive spist af øh, farlige dyr? Nej, jeg tror nej, nej. Det kunne jeg heller ikke. Øh, og alligevel så synes jeg jo, at øh, jeg, jeg synes alligevel, at øh, farlige dyr i naturen øh, på en eller anden måde er noget af det, der, der beriger tilværelsen. Uh, og jeg synes, at uh, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at når Danmark uh, nogle gang er så fjattet en nation, som, som den er, så er det, fordi vi uh, lidt mangler et, uh, et naturligt objekt at være bange for, ikke også? i ja. stedet for alle de der ting, vi, uh, vi, uh, vi ligesom går rundt og finder på, som vi kan være bange for i stedet for. Nu har vi jo fået ulve. Ja. Og der er så allerede nogen, der er begyndt at snakke om, at vi skal have dem skudt øh, hurtigst muligt. Ja, ja, det er sådan, klart. Men, ja. men det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, jeg synes vidderligt, at, øh, at det der med farlige dyr i naturen, det er noget, der beriger tilværelsen. Jeg kan godt lige at tænke på det. Jeg har, ikke, jeg har heller ikke lyst til at blive spist af en vel, altså. men jeg håber virkelig, at vi får ulve og vildsvin tilbage i, øh, i naturen. Og så skal vi, øh, så skal vi ud og, og bryde med et vildsvin, Christian. Hvis ja. det nogensinde sker. Jamen... Altså, Lars, hvis du lover at passe på mig, så, ja. så, så vil jeg gerne. Jeg kan ikke love, at vi vinder, men vi gør vores bedste. Jamen, det andet kan man ikke Nej, forlange. Den for os. kamp til stregen, det, det gør den altså. Ja. Så det er... Det er mit punkt nummer et. Ja. Farlige dyr i naturen. Jeg vil godt øh, anbefale øh, en plade. Ja. Du, øh, en CD måske. Et album. Ja. Fra, fra 1978. Øh, og det er med det kendte band, som desværre ikke findes mere. Øh, ACDC. Ja, de er gode. De er gode. Det findes ikke mere. De har lagt... Gitaren på hylden, Nå, det er slutbrudt. Uh, men de har lavet masser af, af klassiske albums. Ja. Og folk vil jo nok typisk uh, tænke på Back in Black og High Voltage og Highway to Hell. Altså det der er virkelig ja. et kæmpe stort uh, ja. Men jeg vil godt uh, pege mine fede, fedtede fingre på Power Age fra ja. 1978. Ja. Deres femte album, som jeg synes er, er voldsomt uh, overset virkelig, virkelig godt, og øhm, på nogle måder er det sådan en øh, meget, meget typisk ICDC, altså det er jo, jo pikrock, altså øhm, ja. og så alligevel så har det et tekstunivers, som ikke er helt øh, så infantil som på de andre plader da, der er lidt mere, øh, det, der er noget der handler lidt om arbejdsløshed, og der er noget der handler om at, at være fattig, og ja, okay. også, det, det handler stadigvæk om at score damer og være fuld, ja, ja. Det, det gør det, ja. men, men der er lidt mere samfundskritisk indover, Socialt og så er en lille bitte smule, ja. og så musikken er bare øh, pissegod og så er det jo altid godt, hvis du har sådan et stort band, som virkelig er kanoniseret, så er det jo mega godt at kunne sige, at mit favoritalbum det er egentlig Powerade fra 78, som, som, som der ingen andre, der siger. Ja, ja. ja. Øhm, jeg kan relatere til det, du siger. Jeg, jeg opdagede ECD's en meget sen eller faktisk først, da jeg var på universitet, øh, tror jeg, og jeg har været, øh, <laughs> jamen, jeg ved, det, jeg ved det, lyder, det lyder besønderligt, altså, men det, jeg, jeg, og jeg har været glad for dem lige siden, jeg, jeg, jeg, jeg lytter jævnligt til dem. Age er ikke en af dem, jeg har hørt mest, faktisk, nej, men, øh, men det vil jeg gøre. Ja, den og, har et, øh, et meget grimt cover, medmindre man synes, at Angus Young, som har sådan noget elektricitet ud af ærmerne, er flot. ja. Sådan er det. Lyt, lyt til den. Øh, mit punkt nummer to, jamen det kan virke lidt øh, lokalt måske, altså, men øh, jeg, jeg har skrevet øh, læger i øh, Aldi, og, oh, det, øh, og det er simpelthen fordi, at jeg synes... To stopper uh, <laughs> fra Christian også. Øh, jeg synes, hun gør et knelt godt stykke arbejde. Altså. Det, <laughs> det, det skal hun have, ikke også? Jeg, altså, folk, der kender Aldi-indgående, de, de vil vide, at det er en butik, der kan godt være lidt uh, personalmæssigt udfordret en gang imellem. Ja. Uh, det, det er ikke fordi, altså, de, de er som regel uh, flinke nok dem, der er der, men der er uh, uforholdsmæssigt mange uh, ekspedienter sådan med, med limalhår, <laughs> og som kan, kan se sådan lidt glasagtigt ud i øjnene en gang imellem. Også? Jo. Jo. Altså, der er jo specielt hende der, som ligner mester i ja. Og Det er ikke fordi, vi skal hænge nogen ud, vel, men, men, men, men sådan er det altså bare en gang imellem i de, og ikke også? Og jeg vil sige, læger, altså, der er altid der er smil på læben, der er overskud, og, øh, og så har hun øh, engang givet mig en øh, anden sodavand helt uden øh, beregning. Og det synes jeg bare, altså øh, thumbs up til det. Hun, de, den koncern kan være stolt af hende. Og Lea ser jo bare mega godt ud, ikke også? Det gør hun også. Og det, og, også. Og det der er der jo nogle mennesker, der gør, og, ja. og, og fred med det, og, ja. og, og held og lykke med det. Øhm, men hun er også charmerende. Hun er charmerende, ja. Og så er det jo fedt, at, at alle de, som et eller andet sted, så er det jo bare det de dybeste discount Ja. Og øh, jeg kunne starte ved at stå sannoligt en gang, så var det jo altid fedt at gå op i føtex, fordi der havde de alle de lækre kasse dage i mig. Ja. Så synes jeg egentlig, det er fedt, at man har taget bare en lille bitte smule af lækkerheden i form af læger, og så plantet hende ja. over i, ja. i alt det. Ja. Og hun kan også, jeg har lagt mærke til, at hun kan godt takle flirterier, altså ikke fra min side, vel, men, men, men der, er mange, der er mange kunder, derinde, som godt kan lide at, at flirte lidt med hende, og ja. lige lægge en hånd på hendes skulder og sådan noget der. Og det håndterer hun bare perfekt hver gang. Sådan skal det gøres. Det er uh, Lea, Det er godt. Ja. Yeah. Lars, øh, du er ikke sådan en, der gambler, er du? Uh, nej, ikke rigtigt. Altså sådan aldrig øh, vedder du heller ikke? Øh. Uh, nej, faktisk ikke, nej. Jeg kan godt lide øh, nogle gange lige at sætte øh, en skilling på, øh, på højkant. Ja. Yeah. Øhm, og det, du kan gøre det på mange måder, ikke? Øh, altså man kan spille lotto, eller man kan spille oddset, øh, altså hvor du går ind og vedder på, på udfald af en enkelt øh, fodboldkamp. Øh, yeah. ja. Men i gamle dage, der, der, der fandtes der kun tipskuponger. Og det synes jeg, at tipskuponger har sin, sin egen charme. Mm. Fordi det er simpelthen uh, 13 kampe, og det er et, uh, et puljespil. Så det vil sige, at uh, en eventuel uh, gevinst afhænger af, hvordan alle de andre i Danmark uh, har tibet. Yeah, yeah. Så man skal ikke nødvendigvis uh, kun spille på det, man tror er det mest sandsynlige. Man skal også spille på... Det, som man tror, at de andre muligvis ikke er så øh, sandsynligt. Altså, jeg har det allerede, som om mit hoved er ved at eksplodere. Ja, det er mega indviklet. Ja. Og, og nogle gange, så har man bare ikke sat sig nok ind i det, og så... så gætter man bare lidt, og, og så videre. Og, øh, jeg kan godt lide det der med, at man skal navigere på sådan et stort åbent øh, hav, hvor man, øh, altså med sådan lidt halvrøden kompas, og, og man kan kun lige se sig omkring, ja. og stadig gælder det om at være heldig, men det er også rart at have lidt øh, viden, og, øh, men det fedeste ved tip, det er, at når man vinder, og jeg var så heldig sammen med, med min tipsklub øh, for, for nylig, at vi, vi havde en 12 og nogle 11 år. Ja. Øh, altså, vi blev ikke rige af det, fordi så skal man have en ikke? Men, men, øh, men at følge den der stolthed af at, at, at, at, at have en toller, ikke? Ja. Og det, du kan ikke følge det med Lotto, vel? Du kan ikke sige, åh, oh, fuck, var er jeg dygtig til at spille Lotto. Altså, det tænker du bare, nå, okay, jeg, jeg er pænt heldig. Øh, fred, ja. Fred med det. Um, altså, simpelthen fordi, at der indgår noget, noget hvad skal man sige, noget, noget viden i det, i det andet der. Ja. hvis jeg for eksempel siger uh, Nottingham Forest mod Millwall. Ja. Vel. Så tænker jeg, det er kapitel i Robin Hood. <laughs> <laughs> ja, men det er jo så øh, et par klubber i den næstbedste engelske række. Okay. Og, øh, okay. ja. og så hvis du ved lidt om det, så, så kan du måske have en idé om, øh, øh, hvordan det går. Ja. Øhm, ja. Ja. Så øh, i stedet for at spille Lotto næste gang, tag nu, tag nu en tipsko punk, for fanden. Ja. Tag en og, og, og så, så prøv lige at sætte nogle kryds af det. Det er meget sjovere. Okay, mit næste punkt. Jeg har ikke så meget at sige til det egentlig. Jeg synes bare øh, ABC-reoler. Du kender dem? Nej, nej. Du kender dem ikke? ABC reoler nej. Det, er sådan nogle, det er sådan nogle, jeg har. Det er sådan nogle... Øh, altså, altså, det, det i træ, ikke også, men så er det bare sådan to... Øh, jamen, kender du ikke ABC-reoler? Jo, nej, men jeg ved godt, hvordan dine reoler ser ja. ud, men, men okay, det er bare sådan nogle... Der... Ja, jamen, det tror jeg godt, folk ude i samfundet, jeg, jeg tror, de ved, hvad det er for nogle. Altså, det er sådan nogle... Man kan købe dem i IKEA, eller man, man kan også købe dem andre steder, ikke også? Og så er det bare sådan et, et, lille, et lille stativ ud i siden... Og så nogle, øh, nogle planker, man ligesom banker ind i nogle huller, der altså det, er lavet i de der... det, det, det som i, i fagterne hedder hylder? Øh, hylder, ja. Kan man, <laughs> kan man også sige, plank også. Plan plankehylder. Øh, og og, de, og de, de er helt vildt nemme, for de er meget nemme at samle, og de er meget nemme at skille ad igen. Og de ser herre godt ud. Altså jeg, jeg synes, øh, de altså, er de billige, de kan mega let transporteres, hvis man skal flytte, ikke også? Og synet af sådan en ABC-reol, som er bedækket med bøger, eller pornoblade, eller hvad man nu har, ikke? Også, det ser bare mega godt ud. Altså, der er, ikke, der er kun en reon, der holder, og det er ABC-reoler. Fair nok. Ja. Lars, øh, 1988, der kom en af, af verdens øh, bedste film. 1988? Øh, ja, du må gerne kætte. Øh, jeg kan kun komme i tanke om en film under 1988. Det er en, en Mel smith komedie, der hedder The Tall Guy, men det er ikke den, vel? Dead Ringers kommer også i 1988. Det er Dead Ringers. Er det Dead Ringers? Ja, Hop da yes, kæft, der var det, jeg fandme heldig. Det, det er simpelthen uh, Dead Ringers. Okay. Det, er en, uh, film af den, uh, det er en kanadisk film af, ja. af instruktøren David Cronenberg. Ja. Men den er nok mest kendt for uh, hovedrolleindhaveren Jeremy Irons, ja. som uh, i filmen, uh, der spiller han uh, et par tvillinger. Ja, flot. Flot, Ja, og, og dygtige skuespiller og specielt i den her film, der er han helt, helt outstanding. Øhm, ja, han spiller de her to tvillinger, som er gynekologer. Ja. Og de er, de er lidt mærkelige, og den ene er lidt mere mærkelig end den anden. Øhm, og hele filmen bærer han bare, hvor han går rundt og, og spiller mod sig selv. Øh, og det er helt tydeligt, at det er to forskellige øh, personer. Og det, det er en fuldstændig vanvittig hi historie om de her ja. tvillinger øh, gynekologer, og gynekologer. Og det ender med, at det, altså, de har en eller anden psykose, og så... Øh, så har de sådan en idé om, at de skal lave sådan nogle instrumenter, som man bruger til at lave gynækologiske øh, operationer på mutantkvinder. Ja. Undskyld. Øh, ja, jeg sidder og, og smiler og hoster lidt, fordi det er, jamen, jamen, det, det er virkelig en, en fremragende film. Den øh, på dansk hedder den, øh, blodbrødre. Og, det gør øh, Ja, og specielt slutningen. Jeg, jeg vil ikke røbe for meget, men, men, men der er noget meget... Altså, de, de går sådan lidt i barndommen til sidst, og så vil de bare spise lavkage og drikke gul sodavand, øh, ja. mens de går fuldstændig i forfald midt ind i den her lejlighed, hvor der ligger alle de her totalt uh, underlige uh, mutant-gynekologiske uh, redskaber, det er... Um, der er nogen, der beskylder den for at være en kold film. For, folk, der siger det, de, de har simpelthen ikke forstået den. Det, det, det er en film Nå. med et meget, meget stort hjerte. Altså, det, giv den en chance, fordi det, det, det har den fortjent, altså. Det er en, det er en fremragende film. Altså, det kan man, I øvrigt kan man sige, uh, det er instruktøren i Kanadien, der hedder David Cronenberg, det ja. ved jeg ikke, Han fik sagt, men han er, han er, øh, han, altså han er... Det er som regel værd at se hans film, ikke? Også, specielt de tidlige er dem. Tidlige ja. Den her er så lidt midt i, i, i karrieren, men ja. for mig højde punktet. højdepunktet. Jeg ja, ja. er enig, det er en fremragende film. Øh, også øh, øh, lidt rystende. Eller, altså, man skal ikke nødvendigvis se den, hvis man er ude efter feelgood entertainment. Eller sådan noget, men, men, nej, øh, og, det, og det kan også godt være, at man skal se den alene. Måske. Ja. Det er godt være, ja. at man ikke skal se den sammen med en date. Eller noget, nej, Ik ikke første gang. Det I, ikke I hvert fald ikke, hvis hun er gravid. Eller. Nej. Det var svært at man ikke skal gå på date med covid-kvinder. Ja. Det, det, ja. det kan også være. Men fremragende film. Øhm, ja, hvis jeg siger uh, time, <coughs> Times New Roman, hvad siger du så, min ven? Det er en fond. Det er nemlig en fond, eller en skrifttype, type, som vi også siger på dansk. Og det er en skrifttype, som uh, i gamle dage, hvor der kun fandtes de der Korea og Helvetica og sådan noget der, ikke også? der var det sådan en lidt fancy uh, skrifttype. Ja. Og den var, uh, den var sådan en standard skrifttype i uh, Word. Ja. Altså, jamen, men den er for lille Den er for lille? Ja, til hvad? Jamen, jamen, størrelse 12 i Times New Roman er for lille Nå. i forhold til størrelse 12 og alle andre Okay, men har du nogensinde banket den op i en 13'er? Okay, det Det gør den altså Men, øh, men, øh, men okay, der var, der var standard skrifttype dengang Så sker der det, som, som tit sker med øh, ting det, som Jeg kan jeg godt lide, du går over i dramatisk nutid nu ja, altså. Jamen det gør jeg nemlig Så sker der simpelthen det ikke også? Æh, at jamt det er fordi det er, nu har vi fandme lavet 11 podcasts ja, ikke jamen, også altså, nu begynder jamen, jeg ligesom jamen, kom at for flere nu. for det her og så så så sker der det at så øh, så så der sker det som der sker når når folk bruger ting ikke også at de får ledet ved dem Øh, og så er den ligesom sådan gået lidt i glemselen igen, ikke også? Og så har vi fået alle de her, altså så bruger folk øh, gildsands, eller øh, hvis de er sådan lidt bundske, så bruger de komiksands eller sådan noget, ikke også? Ja, altså det, det holder ikke, ikke også? Men altså, men da, da jeg gik på universitetet, der var en, øh, en normal side, den var simpelthen defineret som øh, 2400 anslag øh, med Times New Roman. Øh, og jeg synes, det, jeg synes, det er en skam, den er gået i glemsen, fordi det er, det er vidderligt en god øh, universal skrifttype. Jeg synes, den kan bruges til, øh, til rigtig mange forskellige ting. Så. Du, øh, du kan ikke helt øh, den til, også Du er ikke så glad for den? Nej, ikke rigtig. Øh... Men prøv lige en 13'er. Prøv en 13-punkt, fordi det er altså noget helt andet. Hvis du siger, at jeg skal prøve det, så prøver ja, det, langt. det synes jeg, du skal. det synes Jeg øh, jeg kan godt lide den i hvert fald. Øh, Giv den, den en chance derude, ikke også? Lars, hvordan øh, har du det med sådan øh uhyggelige bøger. Øh, godt. Jeg har det godt med uhyggelige bøger. Ja. Har du så nogensinde læst den bog, der hedder House of Leaves? Øh, nej. Jeg har hørt lidt om den. Jeg har ikke læst den. Ja. Og det er altså House of Leaves, og ja. Leaves, det er det, det, ja, det bladet, ligesom, blade, ja. som, som træ. Det er en, en bog, der, der udkom i år 2000. Og hvad er det, den der Walt Whitman- den hedder Leaves of Grass. Det er noget Leaves andet. Det en anden ja. ja. Men uh, House of Leaves uh, af Mark Z. Danielewski, uh, en amerikansk forfatter, det er, det er en af de mest uh, fundamentalt uhyggelige bøger, jeg nogensinde har læst. Og det er også en af de aller, aller, aller mærkeligste. Altså, den er, der, der er et grundplot, som handler om, at der er sådan en, en gut, uh, som er, laver dokumentarfilmen, uh, som er flyttet ind i et hus. Og så han tager ud og rejse, fordi han skal til noget filmfestival, der han er afsted sammen med sin familie. Og så da han kommer tilbage, så er der lige pludselig en dør i huset, hvor der ikke plejer at være en dør. Og så på den anden side af den der dør, så er der bare sådan en kæmpe stor sort øh, labyrint. Øhm, ja. Og den begynder han så at, at udforske. Og det laver han så en dokumentarfilm om. Og så er der en, en anden fortæller, som man ikke ved, hvem er, øh, som skriver. Øh, han skriver sådan en øh, akademisk afhandling om den her dokumentarfilm. Og den her afhandling bliver så aldrig udgivet, den findes bare i sådan en fragmentform, øh, som så af en eller anden grund øh, hen, ender øh, om i baglokalet på sådan en tatobyrbiks i, øh, i Los Angeles, hvor ja. der så er en tredje fortæller, der finder de her fragmenter, og så prøver at finde ud af det, og så er der så en øh, fjerde fortæller, som, øh, som laver øh, noter til det hele, og øh, det er en af de mest frustrerende bøger, jeg nogensinde har, har læst. Ja. Fordi, jeg, fordi for eksempel på et tidspunkt er der en fodnote, der var 20 sider, som handler om øh, akustik, øh, og, og, og det er simpelthen kedeligt at læse om, øh, men, men man er nødt til at læse alle de der fodnoter, øh, fordi så får du det hele med, og, og den er som sagt øh, den er voldsomt øh, uhyggelig, og så den, øh, den er den meget, meget skabagtig, altså den er meget øh, bevidst om sin egen øh, form, øh, men den er som, øh, som sagt altså sådan helt, øh, helt elementær uhyggelig i sine steder. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, det er den bedste bog øh, for det her årtusinde, jeg har læst. Øh... Og det er ikke den, der, det er ikke den, der går baglæns? Nej, den går ikke baglæns, men den hopper lidt i kronologien nogle gange, og så nogle gange har den også en meget underlig typografi. Altså for eksempel, hvis det er en, der er der falder ned i en skagt, ja. så de sider, hvor det der er faldt, er beskrevet. Der, altså maven går sådan helt ind midt på, altså så, så selve teksten er, er ligesom ja. en skagt på siden Ja, ja, okay. Og det, det var sådan noget, som jeg tror også i 1800-tallet var der nogle engelske digter, hvis de skrev digter om en sommerfuld så ja. at sidde, lavede de små med ved digtes ud som en sommerfugl. Eller Per her herhjemme, måske. Per Høghøj, ja. Også ja. På det, ikke? Ja. ja Er der nogle sider, med, der er sat med Times New Roman? Ja, jamen der er med alle mulige forskellige okay. fund så jeg er sikker på, at der er Times New Roman. Med. Der er også der er nogle sider, der er skrevet Spejlvent, så man skal sidde med, med, med spejl og, og, og læse den. Og man er nok, det, det er en fordel, hvis øh, man har en akademisk uddannelse, eller i hvert fald ja. er vant til at læse akademiske tekster. Øh, fordi øh, det meste af bogen er som sagt skrevet som en øh, sådan videnskabelig afhandling. Og der er hele tiden øh, fodnoter, og der er henvisninger til andre fiktive værker. Øh, og alligevel, på trods af, at den gør alt for at skubbe læseren væk, så, så er den bare... Øh, den er simpelthen så skræmmende. Øh, det, det, det er en kæmpe oplevelse. Jeg vil undersøge den. Øh, hvor mange sider? Øh, 600 sider altså 600. Sider. Ja, så sæt sæt et barn af til den. Ja, men det skal så siges at nogle af siderne er der kun et ord på. Ja. ja. og så er der andre sider som øh, altså, vi ja, Times New Roman font størrelse 4, altså, ja. Ja. Så, um, ja. og det der du sagde med med form indhold eksperimenter fra 1800 tallet Er det noget har du belæg for det? Ja, for jeg er kendt med i øh, engelsk, det er rigtigt. Ja. Så skal vi ikke snakke mere om det. Okay, mit næste punkt, det er meget, meget kort. Æh, flis, tror jeg. Æh, Christian, du ved, jeg har tit flis på. Det øh, kan jeg skrive under på. <laughs> Og jeg har, ikke, jeg har ikke så mange af dem. De er også blevet sværere at finde øh, ude i samfundet. De, øh, tidligere der fik man kastet i nakken i supermarkedet, hvis man gik derind. Æh, det, det er ikke så nemt at finde dem længere, men øh, jeg elsker dem. Altså, hvis det var fysisk muligt, så ville jeg bo øh, i et telt af flis. Det er fysisk muligt. Er det det? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, yeah. Jamen det blæser jo, og, og, og der er jo slud og... Ah, nu, nu begynder du at komme med alle mulige andre, forbehold. Men no. øh, ja, Men du er glad for at flis? Jeg synes, det er dejligt materiale. Jeg tror, at verden ville være et lykkeligere sted, hvis vi alle sammen havde noget mere flis på. Kan man sige, det er et magisk materiale? Jamen, når du tager det ud af en vaskemaskine, så er det nærmest tørt. Med... Ja, det er det. Der kan godt være sådan lidt øh, statisk elektricitet. Mm. Men det er faktisk rigtigt, hvad du siger. Det skal stort set ikke øh, tørres, og det er bare en af de mange kvaliteter. Ja. Yeah. det er også det dejligt at sidde og gnubbe i. Ja, er det en historie, at, at flis er lavet af gamle sodavandsflasker? Eller? Ja, det tror jeg ikke han noget på sig. Nej. Det, det kan man prøve at, at google eventuelt. Det, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Nej, for vi skal jo heller ikke vi skal jo ikke på research. Nej, det, det, det mener jeg heller ikke. Men... Jeg vil godt øh, faktisk tale om, øh, om endnu en bog. Ja. Men i stedet for, at øh, det, det, det er vildt og voldsomt og moderne, så, så er det simpelthen... Øh, det er en klassiker, ikke også? ja. Det er i hvert fald den klassiske forfatter, det er Dostoyevsky, den store russiske forfatter. Han er god. Det er han. Vi jeg vil godt anbefale øh, en lille bog i omfang, øh, øh, og den er oversat til dansk, den hedder Spilleren. Det, om, det, lyder, frækt. det lyder lidt fragt. Øh, øh, jeg har både læst den på dansk og på engelsk. På engelsk hedder den uh, The Gambler. Ja. Det, det lyder ikke nær så frækt. Øhm. Det lyder som mere Kenny rogers faktisk. Ja, men den er fra 1867. Ja, det vil så sige, at der ikke er længere copyright på den. Så man kan gå ind øh, ganske lovligt øh, på internet og, og øh, hente den som pdf. Øh, og du kan også hente den øh, gratis øh, som, øh, som lydbog. Men, men det er en bog på, på omkring en, en 100 sider, øh, som handler om en, øh, sådan en russisk øh, gut, som ja. er, er privatlærer for et barn, som hører til i en familie, der tager til øh, Tyskland ja. Ja, på sådan en kurophold. Og der... Øh, ved det der kurs, der er også en, øh, et casino. Ja. Og der går han så til øh, i, i roulette. Og det, den er fuldstændig øh, fremragende, den der bog. Øh, altså, du, du kan læse den på en dag, hvis du ikke øh, skal så meget andet. Øhm, og, altså Lars, du, du er jo det perfekte menneske og sådan noget, men, men der, der er nogle af os, som har, har nogle svagheder, ikke? Altså, mm. som, som måske har en lille misbruger eller gambler eller et eller andet i os. Øh, og og han ser bare direkte ind i, i, i, i sjælen ja. på, på alle os, der ikke er, er, er perfekte. Og han beskriver det helt perfekt. Ja, men jeg er enig med dig. Jeg er, jeg er meget, meget stor øh, Dostoevsky-fan. Jeg har læst øh, temmelig meget Dostojevski, men lige præcis den der, har jeg faktisk ikke læst. Og, og det sjove er, da han skrev den, Dostoevsky, øh, han, han skulle skrive den meget hurtigt. Det er måske derfor, at den er så kort. Øh, mm. Fordi han skulle selv afvikle noget spillegæld. Øh, så, så den handler om ludomani, og den er blevet skrevet i en periode, hvor han selv var, var rasende ludoman. ja. ja. Så, så han ved, hvad han taler om i den her bog. Ja, og, og nu skal jeg jo ikke kapre dit punkt, men, men hvis jeg må komme med en lille sideanbefaling, den Han har skrevet en anden bo, kort bog, som hedder Dobbegængeren, øh, som jeg synes er en, er en virkelig fremragende bog. Og meget skræmmende læsning for mig, fordi ganske kort efter at jeg havde læst den, så fandt jeg ud af, at øh, jeg hedder Gortzilak, til mellemnavn, det, det, det er polsk. Øh, og så googlede jeg øh, Lars kort på nettet, og så kunne jeg se, at der var en anden øh, Lars Kort i øh, Danmark, som er ingeniør i Esbjerg. Øh, Meget skræmmende oplevelse, lige efter jeg havde læst øh, dobbeltgængeren jo. Ja, jo. Jeg har også læst dobbeltgængeren. Øh, ja. Jeg vil også gerne øh, anbefale den. Limmerenborg. Øh, men læs først og fremmest øh, spilleren. Ja. Godt. Øh, det er måske ikke alle vores unge lyttere, som er bekendt med dem, men øh, en gang der havde man noget, der hed øh, Kassettebånd. Kan du huske dem? Ja, du de var firkantede. De var sådan firkantede, og så var der sådan noget øh, øh, magnetisk øh, skrøbeligt materiale indeni, og så kom den, så det var sådan nogle små sataner, og så kom man, i noget, der, man dem i noget, der hed en kassettebåndoptager. Ja. Yeah. Øh, og man kan stadigvæk finde dem sådan rundt omkring på krammermarkedet til to kroner stykket eller sådan noget, men hvis man så køber nogle af dem, så lyder det sådan lidt ligesom noget, der er optaget under vandet, øh, yeah, når man hører dem. Øh, man, man kunne købe dem med, jeg, jeg mener det var 45, 60 eller 90 minutters spilletid, der var på dem. Og så kunne de være almindelige, eller de kunne også være krom eller jern, hvis det var rigtig vildt. Ja. Og det jeg godt kunne lide ved dem. Det var altså. Det vil sige, hvis der nu var, hvis der nu købte dem 45 minutter på hver side, ikke også, så kunne der være. Øh, ja der kunne, der kunne måske være 8, 8, 10 numre på hver side eller sådan noget, ikke? også? Så, så, så det vil sige, at man skulle sådan vælge dem med øh, altså, det, det kommer lidt an på, om man hører uh, Ramones eller Pink Floyd, ja, mange numre ja, det er rigtigt. Hvis det er Ramones, så kan der være rigtig mange så, numre. Så kan der være cirka 200 numre ja, på, på Ja, det kan der. Det kan der. Øh, så så der behøver man, hvis det er Ramones, så behøvede man ikke at vælge dem så meget med omhu. Men, øh, men man var nødt til at tænke lidt over, hvad man øh, indspillede på de der kassettepont. Og så blev det ligesom bare det, man lyttede til. Ikke også? Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg gik ture med min øh, Walkman, og så lyttede jeg til det der Så det vil sige, at de der øh, 10-15 numre, der var der på, dem fik man hørt rigtig, rigtig meget. Yeah. Øhm, og det, kan jeg bare, det, det savner jeg. Det savner jeg simpelthen. Jeg kunne godt lide kassettebånd. Jeg, jeg synes altså i disse Spotify tider ikke også hvor, hvor man bare kan man kan høre det hele og så kan man ikke rigtig beslutte sig for hvad man gerne vil høre. Og, og det er jo lidt skægt fordi at, at hele pladebranchen startede jo egentlig med med ideen om om singlen. Ja. Altså med ja helt tilbage fra et lille og uh, Elvis og og så videre så, så så var det jo singler ikke. Ja. Og så sidenhen, så kom idéen om, om albumet, altså, hvor det var en hel plade. Og nu, nu er vi så tilbage til single-idéen øh, igen, altså med, at folk bare køber et nummer, eller ja. et nummer øh, ja. på, på internettet. Men det irriterer mig også, så, fordi hvis man så køber, øh, hvis man køber album som, som jeg gør, ikke også, så er det sådan tit med, så tænker folk, jamen, jamen der kan være 80 minutter på sådan en øh, CD der, ikke også, så vi skal da fylde den ud, ikke også? Ja, og så lægger, så lægger de sådan øh, 5-6 ekstra nummer på, eller sådan noget, fordi de tænker, at de gør folk en tjeneste på den måde. Nej. Det gør de ikke. Altså, vi vil, vi vil have de der 10 numre, ikke også, som vi kan få. Altså, Der er ikke nogen, der har, der er ingen, der har en koncentration der kan række længere end til 40 minutter vel. Så altså, det, det altså, vi vil ikke have mere end det. Jeg savner kassetbånd. Det, det gør jeg simpelthen, altså. Lars. Øh, vi ser begge to rimelig mange tv-serier. Det gør vi? Ja, vi snakker også øh, til om. Ja. Altså ikke her i podcasten, men sådan øh, privat. Det kan være, vi kommer til det senere. Vi kommer til at snakke om det lige nu faktisk, ja. fordi jeg vil rigtig godt anbefale en, en serie fra 1999. En amerikansk tv-serie, som hedder Freaks and Geeks. Okay. Ja, det der er lidt specielt ved den, der er, fordi først, da, da jeg så den der, så, så vidste jeg ikke helt, hvad, hvad jeg gik ind til. Men det er simpelthen det er en historisk serie fra 1999. Så den, den kom i 99, men den handler om starten af 80'erne. Og den foregår på sådan en high school, og så er der sådan nogle forskellige klikker. Altså det er meget, meget klassisk. Ja. Altså der er ja. nogen, der, der, der er populære, og så er der nogen, som er, som er nørder. Og så er der så også nogen, som er, er stener og tager stoffer og sådan noget. Og det er så nørderne, og så de der stenere typer, vi følger, altså freaks og geeks. Og den er på 18 afsnit. Ja. De er hver af 45 minutter. Og det er bare en pisse, pisse god serie. Altså, den er virkelig, virkelig god. Altså, der er gode skuespilpræstationer. Øhm, jamen, de, altså, de her personer, de er virkelig beskrevet med, med, en, med en stor, stor øh, kærlighed. Fordi no, normalt så har man så, det ved jeg, to personer, man følger, og så alle andre, de, de går ja. bare rundt og klicherer, ja. som så ligesom kan skabe øh, konflikter for, øh, for, for hovedpersonerne. Men her der fornemmer man virkelig, at alle personer, der er med, at, at de er rigtige, og, og, de er virkelig, og da, at konflikterne ikke bare er, er postuleret. Ja. Det er virkelig en voldsomt charmerende serie. Og det er jo altså er, er en ungdomsserie, men de bedste ungdomsserie altså de appellerer både til de unge mennesker, men, men også til dem, som engang har været unge. Ja. Um, og ja, da jeg så havde set den af sæsonen, så glædede jeg mig helt vildt til at se øh, næste sæson, og så fandt jeg ud af, at der fandtes ikke nogen næste sæson, fordi at den bare var blevet cancelled, og det viser bare at folk af nogle kæmpe røvhuller, fordi det er virkelig en af, af de bedste og mest overset tv-serier. Øh, så, så se den. Freaks and Geeks, øh, den, den, er, den er den er vildt god. Altså. Freaks and Geeks, jeg, jeg kender den ikke, men øh, 18 episode, det, det er til at overskue. Ja, det kan man sige. Øh, min største drøm, øh, Christian. Mhm. Mm det er engang at komme til at eje et øh, domdyr. Jeg ved ikke, du, du kender dem, ikke også? De hedder sloth på engelsk. Ja, ja. Øh, det, det er sådan nogle, de, nogle mærkelige størrelser. Altså. Jeg synes, det er et fuldstændig pragtfuldt øh, dyr, men des, desværre så er de sådan. Øh, de de, er, de er fulde af parasitter, der bor af parasitter i deres øh, pels. Jeg ved heller ikke, om man, jeg ved ikke, om man må have dem øh, i Danmark. Jeg ved ikke, om de kan overleve øh, på, på de her brede grader, altså. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig en... Øhm, måske hvis du ud foran din lejlighed havde det der telt af, af flis, så kunne du have ja, et der? Ja, det kunne, man måske. det kunne man måske. De skal jo have nogle, de skal have nogle træer og noget at, at klatre i. Jo. Ja. Altså, fordi de, det meste af tiden, så bor de op i et træ, og så en gang om ugen, så, så øh, kravler de ned, og så skider de på jorden og så kravler de op igen. Og det er faktisk, dogndyr er jævnligt op og øh, vende i medierne, fordi de er, det, det er vidderligt mysterium. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor de kravler ned på jorden Nej, øh, fordi... og skider. Jamen, hvorfor skider det ikke bare... For... Jamen, det er jo det. Det er det, fordi dogndyr har, øh, har nedsat syn. De, har, de, de ser meget dårligt, det også? Så det vil sige, når de er ned på jorden, så er de meget, meget let bytte for, øh, for deres modstandere. Så man kan ikke rigtig, man kan ikke rigtig forstå, hvorfor, er, hvorfor det er, at de kravler ned på jorden. Men det seneste, og det som det kommer jævnligt som nyheder i medierne, det der med, at nu er der kommet en ny teori om, hvorfor dårndyr kravler ned og skidt på jorden. Jamen det, er øhm, konstant. jamen, det gør man. Det er ikke mere end to dage siden, jeg sidst læste om det på DR. Den seneste teori går vist nok på, at det, at det i virkeligheden slet ikke er... Altså, at det har noget at gøre med de der parasitter, der bor i dårndyrs pels. At det er dem, der skal et eller andet ned på jorden. At det måske slet ikke er... Uh, don't do det er sådan set også lige meget, ikke også? Jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig en. I mangel af, eller, eller hvis, hvis jeg ikke kan få det, så bare en eller anden form for lemur. Uh, der er sådan en, der hedder Slow Loris. Hvis ikke man kender dem, så kan man prøve at, at lige søge på dem på YouTube. Uh, jeg har aldrig set noget lignende. De er, det er nogle utroligt smukke væsener. Desværre så har de noget gift i albuerne som man dør ret hurtigt af, hvis man kommer øh, i, i kontakt med så De er ikke så gode at have, som, øh, øh, som kæledyr. Hvis jeg ikke kan få det, så en øh, toukan. Ja, altså jeg håber, din familie, eller hvem der ellers øh, køber gaver til og de, de lytter med derude. Ja, de er dyre, og, og desværre min, min, øh, min kæreste er ikke så vild med dem. Hun synes, de ser lidt uhyggelige ud. Det gør de også, men det er jo en del af sammen. Det er en del af sammen. og ja okay, altså øh, det kan da godt være at jeg ikke har, har gift i albuerne men, men ja. så, er jeg, så er jeg jo bare træls på en anden måde ikke? Altså, ja. sådan er det jo øh, Lars, godt være og sådan noget, øh, ja. grillsæsonen øh, nærmer sig, øh, og folk har jo en eller anden idé om at når man skal grille, så skal man ud og købe sådan et eller andet dyr og bøf og sådan noget ja Ja, lad være med det, fordi vi bor i Danmark, vi laver masser af, af, af svinekød. Så køb det, og køb også gerne noget, noget billigt svinekød, nogle, nogle nakkekortletter. Yeah. Men det, I skal gøre, og det jeg gerne vil anbefale, det er, at I simpelthen marinerer lortet. Ikke? Og helt specifikt, så vil jeg gerne anbefale sådan en, en honning-baseret marinade, fordi det er bare mega godt yeah. til, til svinekød. Også hælp, du har købt sådan et lidt kedeligt stykke svinekød, altså hvis, hvis du laver en anden marionade, hvor der er noget honning med, øh, og så lægger kødet ned i en frysepose og lader det gerne ligge inde i, i, i kølerne i døgn før, før du griller, det, det bliver mega, mega godt, og du får en, en smuk stegeskorpe, det, det sørger honningen for, det kan, ja. godt, det kan godt se lidt brændt ud, men det er jo bare fordi noget, det der honning det begynder at karamellisere lidt. Øh, men det er virkelig godt, altså så lad være med, fordi du alligevel pisse fuld til den der grillfest der, så, så, så lad være med at komme med, med oksekød for, for 100 kroner der, altså det, det er der bare for 14 kroner af svin, som du lige har marineret, ja. det, det er ja. super godt, det er lækkert, det er dejligt. Svinekoteletten, og jeg kan, jeg kan skrive under på det, du har så svine svinenakkekotelet for mig mm -hmm. øh, før. Æ, en delikat spise, køb køb nogle flere af dem, jeg, jeg, jeg, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg frekventerer YouTube en gang imellem. Ja, det gør du. Det er, dejlig, det er en dejlig site, uh, og når jeg gør det så, det, så er det meget ofte for at se en uh, italiensk tv-kok, som kalder sig for uh, chef Pasquale. Uh, han, er, uh, han er 75 år, han er, han er italiensk opvokset sted, der hedder Osara, og så er han så flyttet til uh, USA, uh, hvor han så bor, og hvor hans, uh, hvor, hvor hans søn så formentlig har overtalt ham til at lave de her videoer, hvor han uh, demonstrerer sine barndoms, uh, opskrifter. Jeg, jeg, synes, han er, jeg, jeg synes han er enormt festlig Han er altid god for en, en overraskende anekdote også. Han er, jeg synes han er vital Han er charmerende ja. Jeg har ikke prøvet at lave nogen af hans retter men, men jeg kan godt lide ham ja. Jeg tror også kan vi, kan vi lægge et link ud til ham også Fordi så vil jeg sige Klik ind, klik ind og kig på ham Det er, meget, det er også meget beroligende at kigge på hans video Ja Vi lægger link ud og så, øhm, ja, vi bliver lige ved computer, fordi øhm, spiller du computerspil, Lars? Ja, det gør jeg. Ja. Men du spiller kun sådan moderne nogle, nogen, gør du? Ej, altså, jeg har, øh, jeg har jeg har spillet lidt af værd, men nu er jeg så landet på World of Warcraft, som jeg har spillet rimelig trofast i en øh, syv års tid nu. Ja, men øh, jeg vil godt øh, anbefale øh, et mega godt øh, computerspil fra år 2000. Det hedder Thief 2. Ja. Det handler om... Det ja, en, en, en middelalderlig-agtig øh, verden, hvor man spiller en 20, simpelthen. Og det er, det er et mega godt spil. Øh, der er sådan nogle kæmpe store baner, og i modsætning til alle moderne spil, hvor man ligesom bliver holdt i, i hånden, og, og hvor sværhedsgraden hele tiden ændrer sig i takt med, at man selv bliver bedre og bedre. Øh, well, well, well, well. ja mm. Så det her spil, der, der er ikke nogen levels, der er ikke nogen uh, XP, du, du, du, altså, du, du bliver ikke bedre. Nah. Men, men sværhedsgraden stiger alligevel. Øh, og det er jo fordi, at øh, spillet udfordrer på den måde, at, at du som spiller skal, skal, skal blive bedre. Og så grafikken, selvom den er antikveret, altså den er, den, er, den, er, den er skøn at, at se på. Og den egentlige hovedperson i, i det her spil, det, det, jamen, det er den her kæmpe store by, som det hele foregår i. Og, og, og, og det virker meget voldsomt organisk. Men, men det fede ved det her spil, det er, at, at, at der er så mange forskellige måder at, at løse banerne på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der måske har, har spillet, det spil hedder Deus Ex. Men det er i hvert fald i uh, computer- og nørdkrise, så, så regnes det som øh, det, er det gospel, simpelthen, at, ja. at, netop fordi, at, at der er forskellige måder at, at, at løse udfordringerne på. Men uh, Thief 2 er i hvert fald uh, mindst lige så godt, og du kan godt finde det i rodekasser, og du kan også godt købe det på Amazon for to pund. Uh, men hvis du har en nyere computer, så gå ind på gog.com, uh, gog, G -G, Good Old Games. .com, fordi der kan du så købe det for et par dollars, og det er i en udgave, som fungerer til alle computere. Så gør det. Og jeg ved godt, jeg har prøvet at få dig til at spille det, Lars. Det kommer aldrig til at ske. Du gider ikke. Nej, fordi jeg synes, det, ligner, det, det lugter lidt for meget af et spil, hvor man rent faktisk skal have nogle evner for at kunne overleve. Ja. Det, det skræmmer mig en lille smule. Ja, det, det, er, det er et svært spil, men det, det er mega godt. Så hvis man ikke er bange for en udfordring... Ja. Det kan også være, måske hvis man har brækket begge sine ben, og bare øh, skal have tiden til at gå øh, ind til november eller et eller andet. Altså, ja, gør det. Ja. Giv den en chance. Og jeg vil sige, jeg har set, øh, jeg, jeg har godt nok ikke prøvet at spille det, men jeg har set sådan, øh, altså, let's play-videoer på YouTube, hvor folk spiller det og sådan noget. Ja, ja. Det er meget, Det er meget stemningsfuldt øh, spil. Så, øh, altså, har man evnerne, så øh, go for it, vil jeg sige, ja. Okay, mit, mit næste punkt, det er meget, meget generelt. Jeg har simpelthen, jeg, jeg, jeg har skrevet internettet, Øh, du, du vil jeg, godt jeg vil godt anbefale uh, internettet fordi at jeg synes uh, altså, hvis man tænker sig uh, menneskehedens historie ikke også som en udvikling fra øh, nulpunktet, som, som ligesom kunne være middelalderen, ikke også? Hvor alle bare sad i noget hør og kiggede på et sterindlys indtil de døde. Ja. Og så frem imod sådan en, en øh, jamen, jeg ved ikke, sådan måske et slutpunkt, som kunne være sådan en total ekstase eller sådan noget, ikke Altså hvor alle sidder og kigger på porno indtil hvor, de dør. Fuldstændig, hvor alle bare har det jubel godt, ikke også? Og har alle behov tilfredsstillet. Så, er, øh, så synes jeg, internettet er øh, en af de helt store landvindinger. Altså, jeg, jeg, jeg synes... Kan, kan, du huske, kan du huske, da internet ikke fandtes? Eller da det ikke var sådan i, i en, en folketing endnu? Altså, jeg kan huske, da det begyndte at komme frem. Ja. Der var det sådan start så eller sådan noget midt så? Midt ja, det var ja. det. Og så øh, jeg boede i en lejlighed sammen med nogle øh, kammerater, og den ene af dem... Øh, jeg ved ikke, om han hører med øh, Mikkel... Øh, Ja, men han havde internet, og det og det var med de der gamle modems, som sagde de der sindssyge lyde. Ja. Ja. Og så en gang, han var ude at rejse og sådan noget, og så, så sagde han, at jeg godt måtte øh, låne hans computer. Det var, det var mega flink af ham, og, og, og sad med det der internet der. Øh, og der var jo ikke altså der hed Google dengang. Der var Nå. en eller anden søgemaskine, der hed Altavista. Og sådan ja, lige præcis, ja. Noget. ja. Og det eneste, jeg gjorde, det var selvfølgelig at, at tjekke porno, og så fordi, yes. at, øh, at forbindelsen var så langsom. Så når så, han så sådan et billede, så begyndte det at rulle ned. Ja. sådan stille og roligt. Og så først så i baggrund, så var man se et eller andet bjerg eller et eller andet, ja. og så langt, så man nok kunne se, at okay, hun har sort hår over hende der, og så blev det ved med at rulle ned, ja. og så blev det spændende, ikke? og oh, givede dem, hun har store bryster og sådan noget. Sådan. Ja, Ups, jo, det havde hun faktisk. Og så øhm, dem, hun har trosebåder og øhm, ja, det er jo mega spændende. Og det var nemlig rigtig godt, hvis man så sad ved en offentlig computer ikke? også der, fordi så kunne det altså godt lige få adrenalinen til at pumppe lidt når det er sådan man skulle sidde og sådan kigge sig over skulderen og se i takt med, at den, der, den langsomt rullede ned øh, over skærmen. <coughs> men nu er det ikke fordi det skal, er det ikke. Nu det er ikke fordi det skal være frækt, men, øh, men jeg synes bare det er værd at huske på i disse, fordi vi lever i sådan en bunderøvende tid ikke? Vi lever i en tid nu. Hvor, øh, hvor, hvor folk har fået en eller anden romantisk idé om, at naturen vil os det godt. Ikke også? Og derfor så har de en eller anden idé om, vi skal leve så naturligt øh, som muligt. Ja. Og, og der synes jeg bare, altså, over for hele den bølge der, så er det altså bare, det er værd at minde om tilværelsen før internettet. Den var bare ikke nær så sjov. Det er bare sjovere at være til nu, efter internettet kom frem, end det var før. Men er det ikke også som om, at de folk, som snakker om, hvor fedt det er, og... Øh og holde op med at kigge på en skærm og sådan noget. Ja. Det er altid sådan nogle meget privilegerede mennesker, er det ikke? Jo, jo. Altså så er det jo, det, det kan jo være, jo, jo, fordi ham, altså nu, jeg ved ikke, hvad ham der Frank i Bånderøven, jeg, jeg ved ikke, hvad han lever af. Hvis man spørger folk, så siger de altid at det er sådan noget med at han kører hen til et hotel og sælger nogle æg til dem og sådan noget. Men, Jamen, men det han kan han. Han da af Danmarks Radio. Ja, det gør han jo så altså, men, men det kan man jo godt regne ud. At og ikke... så holder han en fordrag, hvor han selv får mm. ja. 20.000 for at komme ja. der. Ja. Altså, det, man kan i hvert fald godt regne ud, at der er ikke nogen mennesker der kan leve af at sælge æg til et hotel vel? Altså, Så det, det er jo altså. Selvfølgelig kan man Lass, ikke. Og, og der kan... jeg lige et par illusioner og fremtidsbrenner herovre ja. på, på min folk. Men, men det, kan, det kan man ikke vel og Camilla Plum kan jo også kun gøre de der ting hun kan fordi hun er sten. Det koster at være naturlig nu om stunder. Men det er sådan set altså det er en side ting. Ikke det jeg vil sige, det er bare, man, man skal bare ikke underkende de der værdier, der ligger i alle de der teknologiske landvindinger. Altså, fordi det, det er. Jeg er glad. Jeg, jeg kan slet ikke, det svimler for mig bare, at jeg tænker på, på alle de ting, jeg bruger internettet til. Altså, jeg, yeah. jeg vil ikke undværdige for alt i verden. Nej. Og det synes jeg bare er værd. Det er bare værd at minde om. Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg tror sgu, det er godt for at blive, Så jeg skal være helt ærlig. Jamen, det tror jeg også. Ja. Lars? Os... Ja? Jamen, jeg er så kedelig. Jeg, jeg har bare øh, flere bøger, ikke også? Øh, Men er det gode bøger? Det er gode bøger, øh, og det er også bøger, som, øh, som ikke er blevet læst af så mange mennesker, som, øh, som de har fortjent at blive God, læst. Jamen, så skal de også have en, øh, en Ja. Notic. Og øh, det er simpelthen den øh, engelske øh, fantasy, øh, skråstrej, science fiction, skråstrej... Øh, Whatever, øh, bog, som hedder Padido Street Station, ja. fra øh, år 2000, af den øh, erklærede kommunistiske øh, forfatter China Miegel. Okay. Og det, jeg ved ikke, hvad han hedder China, øh, men... Det, øh, men det lyder ret kommunistisk. Når siger han at det er kommunist, altså så er det ikke sådan, at han er sådan lidt venstreorienteret. Han, ja. han stiller simpelthen op øh, til venstre kommunalvalg i, øh, i, i London, der stiller han op ja. for en lille kommunistisk parti, og han er, også, øh, han er uddannet politolog øh, fra et universitet, øh, og, øh, og har, har skrevet en bog om, hvordan man øh, eventuelt kunne implementere kommunistiske øh, ting ja. i et moderne samfund. Ja. Og når han tænker rundt af er så skriver han simpelthen nogle af de mest øh, forrygende, vanvittige øh, fantasybøger. Og, jamen det er... Øh, har du læst ringene, så... Ja, det har jeg. Ja. Det, tog mig, det tog mig 10 år, men jeg fik den læst. Ja, og det er jo også en mega dårlig bog. Øhm, det må man sige. Ja. Og Padidu Street Station, som er på 800 sider, det, det, det er simpelthen det, det, det sorte modstykke til, til Ringnes Herre. Det er alt det, som Ringnes Herre ikke er. Altså, det handler om forskellige former for narkotika, og det handler om spillegæld, og det handler om kønssygdomme, og det okay. handler om mærkelige sex øh, på tværs af ikke bare af, altså af raser men af, af arter. Og, øh... Men der er fantasy med i den. Ja, og han har også vundet uh, Hugo Award, uh, som er en af uh, den, den helt store fantasypris. Ja. Men der er nogen, der mener, at hans uh, fiktion er så grænseoverskridende, at, at man kan ikke kalde det fantasy. Så det bliver bare kaldt for New Weird. Uh, ja. ja. Men, modsætning til Old Weird. Ja, men, men, øh, men det er altså fantasy, og det er mega, mega mærkeligt, og det er voldsomt vitalt. Og, øh, og lidt ligesom i Thief 2, så er den egentlige hovedperson i, i den her bog, det er, det er den her by. Ja. Yeah. Bogen er desværre ikke oversat til dansk. Jeg ved, den findes på tysk, så hvis øh, man er god til det, så kan man øh, tjekke den ud der. Men ellers så, så læs den på engelsk, og det øh, ja, den er... Den er virkelig, virkelig, virkelig. Øh, den lyder god. der. Øh, læs hans kommunistiske skrifter med et kritisk øje. Ja, jeg har ikke læst hans kommunistiske skrifter, Så, men man, man kan godt, men med, man kan altså. godt øh, fornemme i *Paddywhites Street Station* der, der er også noget social indignation ja. i den. Øh, ja. Men han er ikke, altså, han er ikke en øh, politisk forfatter. Han er en forfatter, som tilfældigvis også er politisk. Øh, jeg ved ikke om, om distinktionen, kan nogen forskel. Øh, men men men læs ham. Altså selv hvis jeg var endnu mere konservativ, end jeg er... Og jeg, var, og jeg er mega konservativ. Ja, jeg er temmelig konservativ, så, så, så, så, så kan jeg bare ikke anbefale den her bog nok. Altså den, den er super god. Ja. Yeah. Mit tiende punkt. hyldest til en komiker, som desværre ikke er i os længere. Æ, han afgik ved døden for ikke så længe siden. Han var ikke kritisk øh, med roller, men jeg, jeg synes, han var stor. Lasse Nielsen. Du ved, hvem han er. Ja, ja. Ja. Han var i, øh, i 50'erne og sådan, der, der fik han karriere ud af at spille øh, roller i øh, kriminalfilm. Lige pludselig så fandt han ud af at han kunne, øh, han kunne få en øh, karriere i, øh, i, i komik ved at spille på præcis samme måde som han havde gjort i, i kriminalfilm. Øh, og det, det blev han så det blev han populær på. Det er ham, altså hvis man ikke ved, hvad man er, det er jo det er jo ham fra altså det er ham fra og øh, Police Squad. Øh, han, ja. han, han, han altså fra de der såkaldte crazy comedy film jo. Ja, en, øh, en okay skuespiller. Øh, ja, altså begrænset repertoire jo ikke også, men, men god til det, han kunne. Jo, men, men jeg synes, at, altså, han skal da have kredit for, øh, at han ikke, på trods af sit flotte hår, at han så ikke gik ind i, øh, i politik i modsætning til Ronald til ja. Reagan. også det skal man øh, kigge for. for fordi han, han, han kunne faktisk, øh, jeg tror godt, han kunne være blevet præsident. Ja. Øh, jeg, jeg overvist om at han kunne være blevet rigtig mange øh, ting. Jeg er glad for at han gjorde det han gjorde, fordi han, han har haft en øh, han, han har haft stor indflydelse på mig. Jeg synes han er en. Øh, jeg, jeg, jeg, jeg kunne godt lide ham. Jeg er mindst i en scene fra, øh, altså, en, fra Scary Movie 3, ja. øh, hvor han øh, der spiller han præsident i, og der er en scene til allersidst i filmen, hvor der er landet nogle øh, rumvæsner, som så øh, der er en af de her rumvæsner, som øh, øh, tiser ud af sin hånd. Øh, og så, det, så rækker øh, Lars til sin øh, skråt opfinger i vejret og tisser ud af den. Og så, <laughs> og så siger han, so, so we are not so different after all. Og det, synes jeg bare, altså, der skal en vis pondus til at levere den slags replikker. Øh, yeah. Og det, det, jeg, jeg, jeg, jeg ked, jeg var, jeg var trist, da han gik bort. Ja. Yeah. Morgan Freeman, som ellers tidsspiller præsident, han, han kunne ikke have gjort det. Nej, fordi han har simpelthen for meget øh, autentis <laughs> ja. det kan han ikke. Nej, men han er god til andre ting. Selvfølgelig. Ja, Man kan ikke gå på vandet, men han kan så meget andet. Jamen, øh, jamen øh, har vi ikke øh, taget alle punkterne? Altså, jeg har, jeg har lavet igennem øh, 10 punkter i hvert fald. Ja, altså jeg har, Nyd, øh, jeg har 11. Øh, og, Nå, for skal jeg, jeg skynder mig lige, men okay. til sidst, øh, mumitrollene. Ja. Læs bøgerne, læs de originale bøger, de er skrevet af den finske forfatter Tove Jansson, at ja. hun tilhører så det, det svensktalende mindretal i, uh, i Finland. Mega gode bøger, og de holder altså også uh, for voksne. Det er, det, det er ren poesi, altså, altså hvis I har børn i en, i en vis alder, så, så er I heldige, men altså, hvis I ikke har, uh, så, så, så læs dem for jer selv, det er, det er, en, det er en fornøjelse. Det har også været en fornøjelse at snakke med mig. Det har som altid været dejligt at være her. Jeg er, jo, jeg er frisk og jo efter, en, efter en, lille, en lille ferie. Ja, det er godt. Det er godt. Øhm og jeg håber, at nogle af de her ting, vi har anbefalet, at nu her, altså jeg ved ja. godt, der er et stykke til, til sommerferien, ja. men, men det kommer jo på et tidspunkt, ikke? Jeg håber, at folk føler sig inspireret til at M måske bare prøve to ting. Måske Jamen, bare lige ja, det... prøve uh, Times New Roman. Uh, i ja, lige fonds... præcis. 13, uh... og, og det er jo det, altså nu, mange af mine ting har jo ikke været decideret anbefalinger, men så at det i hvert fald har inspireret folk til at, at, at, at tænke over, positivt over, hvilke ting kan jeg godt lide. Ja. Og Times New Roman, altså jeg, jeg gider ikke andet. Jeg, jeg gider ikke andre skrifttyper Nej. Altså. Det, er det. det er det vi kører fra Ja, Jeg håber du kommer igen Det gør jeg i hvert fald ja. Jeg ved ikke hvad vi skal snakke om Heller ikke mig Nej. Æm, det, det kan være at der er nogen der har nogle idéer ja. ja, men, altså, Hvis de har så må de jo selvfølgelig gerne øh, Skrive ind til, til post Snabel af Eller eventuelt øh, lige, lige smække noget op Ind på, på vores facebook side ja. Skal vi ikke sige det på den måde? Adios.